Book 2ูหก s i สพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง p o s s e s s i v a pronomen ห p o s s e s s i v pronomen ผมของผม jag min jag min. Jag hittar inte min, nyckel. Jag hittar inte min biljett. คุณของคุณคุณหากุญแจของคุณเจอไหมคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม t t har du h i t t a อ din biljett? เขาของเขา han sin han sin คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Vet du var hans nyckel är Vet du var hans nyckel är คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหน Vet du var hans b i l j e t t är Vet du var hans biljet t är? t h o kant tio. Hon, hennes. Hon, hennes. Pengen av henne s pengar är borta. Hennes pengar är borta. Och kreditkortet är borta. Och hennes konto kort är också borta. Och e n n e s konto kort är också borta. Rå, våra. Vi, v å r Vi, vårt. Kun plu kun ta, våra är inte b r v å r morfar farfar är sjuk. Vår morfar är sjuk. Kunya, kunyai, är våra hälsa. Vår mormor, farmor, är frisk. Vår mormor är frisk. Kun, nu, k o nu. Ni är. Er. Ni e r Dek, dek. Barn, var är e er pappa? Barn, var är er pappa? d a t n n a t k u n n a a t k a t kunnat kunnat kunnat kunnat k u n a t n n a t k u n n a a t k a t a t n n a t k u n n a a t k a